Fatir SÜRƏSİ 45 AYƏDİR Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, göyləri və yeri yoxdan yaradan, iki qanadlı, üç qanadlı və dört qanadlı mələkləri elçi edən Allaha həmd olsun. Allah məhlugatda istədiyini artırar. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Allahın insanlara əta etdiyi mərhəmətə heç kəs mane olabilməz. Onun vermədiyi bir şeyi də özündən başqa heç kəs göndərə bilməz. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Ey insanlar, Allahın sizə olan neymətini yada salın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xalik varmı? Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Elə isə, necə aldanıb haqdan döndərilirsiniz? Əgər səni təksib etsələr, ürəyini sıxma. Səndən əvvəl də peyğəmbərlər təksib olunmuşdu. Bütün işlər axırda ancaq Allaha qayıdacaqdır. Ey insanlar! Şübhəsiz ki, Allahın vədi haqdır. Dünya həyatı sizi aldatmasın. O, toğlayan şeytan da sizi toğlayıb yoldan çıxartmasın. Həqiqətən, şeytan sizin düşməninizdir. Onu özünüzə düşmən tutun. O, özünə uyanları cəhənnə məhlə olmağa çağırır. Kafir olanları şiddətli əzab, iman gətirib yaxşı işləri görənləri isə bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. Pis əməli özünə yaxşı göstərilib, onu yaxşı görən, Allahın doğru yola yönətdiyi kimsəyə bənziyirmi? Şübhəsiz ki, Allah istədiyini zəlalətə, istədiyini də doğru yola salar. Artıq onlara görə özünü üzüb həlak etmə. Həqiqətən Allah onları nə etdiklərini biləndir. Bulutları hərəkətə gətirən küləkləri Allahdır göndərən. Biz o bulutları ölü bir məmləkətə tərəf qovub, öldükdən sonra torpağı onunla dirildirik. Ölüləri diriltmək də belədir. Hər kəs izzət-qüdürət istəsə, bilsin ki, bütün izzət-qüdürət ancaq Allaha məxsustur. Pak söz ona tərəf yüksələr və pak sözü də Allah dərgahına yaxşı əmər qaldırar. Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları hilələr boşa çıxar. Allah sizi torpaqdan, sonra nütfədən xəlq etmiş, sonra da sizi kişi və qadın olmaqla cüd cüt yaratmışdır. O, bilmədən heç bir qadın hamilə olmaz, Və bari həmlini yerə qoymaz. Ömür sahibi olan birinin uzun ömür sürməsi də, onun ömrünün qısaldılması da ancaq kitabda yazılmışdır. Həqiqətən bu, Allah üçün çox asandır. İki dəniz eyni deyildir. Birinin suyu çox şirin, dadlı və içməyə rahat, digərininki isə həddindən artıq şor və acıdır. Onların hər birindən təzə ət, balıq yeyir, taxtığınız inci və mərcan kimi bəzəklər çıxardırsınız. Allahın lütvündən ruzi diliyib axtarmağınız üçün, gəmələrin də orada suyu yara-yara üzdüyünü görürsən, bəlkə şükür edəsiniz. Allah gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatar. O, günəşi və ayı ram etmişdir. Onların hər biri müəyyən müddətə dək dövr edər. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Hökm O'nundur. Sizin O'ndan qeyri-ibadət etdikləriniz bir çəirdəş qabığına belə sahib deyirlər. Əgər siz onları çağırsanız, Onlar sizin çağrışınızı eşitməzlər, eşitsələr də cavab verə bilməzlər. Özləri də qiyamət günü sizin şərik qoşduğunuzu danacaqlar. Heç kəs sənə hər şeydən xəbərdar olan Allah kimi xəbər verə bilməz. Ey insanlar, siz Allaha möhtacsınız, Allah isə möhtac deyildir, O şükrə layiqdir. Əgər istəsə, sizi yox edib yerinizə başqa bir məxluq gətirər. Bu, Allah üçün çətin deyildir. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Günah yükü ağır olan kimsə yükünü daşımaq üçün başqa birisini çağırsa və çağırılan adam onun yaxın qohumu olsa belə, o yükdən bir şey daşınmaz. Sən ancaq Rəbbindən görmədikləri halda qorxanları və namaz qılanları qorxudub xəbərdar edirsən. Hər kəs təmizlənsə, özü üçün təmizlənmiş olar. Axır dönüş ancaq Allahadır. Kör ilə görən... Zülmətlə nur, kölge ilə isti eyni olmaz, dirilərlə ölülər də eyni deyirlər. Şübhəsiz ki, Allah dilədiyinə eşitdirər. Sən isə qəbirlərdə olanlara eşitdirən deyilsən. Sən ancaq qorxudan bir peyğəmbərsən. Doğrudan da biz səni haqla müjdə verən və qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik. Elə bir ümmət yoxdur ki, onun içindən qorxudan bir peyğəmbər gəlib getməsin. Əgər onlar səni yalançı saysalar, heç ürəyini qısma. Onlardan əvvəlkilər də yalançı hesab etmişdilər. Halbuki peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələr, səyfələr və nurani kitab gətirmişdilər. Sonra mən o küfr edənləri yaxaladım. Mənim onları inkar etməyim necə oldu? Məyər Allahın göydən bir yağmur yağdırdığını görmürsəmmi? Sonra biz onunla növbə növ meyvələr yetişdirdik və dağlarda müxtəlif rəngli, ağ, qırmızı, tünd qara yollar peyda etdik. İnsanların, Heyvanların və davarların da bu cür müxtəlif rəngləri vardır. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət sahibidir, bağışlayandır. Allahın kitabını oxuyan, namaz qılan, özlərinə verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda gizli və aşkar xərcləyənlər, kasad olmayacaq bir ticarət umallar ki, Allah onlara əməllərinin mükafatlarını versin və öz lütfündən onlara artırsın. Həqiqətən Allah bağışlayandır, qədir biləndir. Sənə özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici olaraq vəh etdiyimiz kitab haqdır. Həqiqətən Allah bəndələrindən xəbərdardır, görəndir. Sonra kitabı bəndələrimizdən seçdiklərimizə miras verdik. Onlardan kimisi özünə zülm edər, kimisi mötədil olar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə irəli keçər. Bu böyük lütfdür. Onlar ədin cənnətlərinə daxil olacaq. Orda altın bilərziklər və incilərlə bəzənəcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar deyəcəklər: "Qəm-qüssəni bizdən uzaq edən Allaha həm də olsun. Həqiqətən Rəbbimiz bağışlayandır, qədir biləndir. Elə bir Rəbb ki, Öz lütfi ilə bizi əbədi qalacağımız iqamətkahta yerləşdirdi Orda bizə nə bir yorğunluq üz verəcək Nə bir məşəqqət toxunacaqdır Kafir olanları cəhənnə modu gözləyir Orada nə onların ölümünə höküm olunar ki Ölüb canlarını qurtarsın Nə də əzabları yüngülləşər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq Onlar orada fəryad edib deyəcəklər Ey Rəbbimiz, bizi buradan çıxart ki, salih əməllər edək O əməlləri yox ki, edirdik, onlara belə deyəcəyik, məyər orada sizə öyüd nəsiyyət qəbul edəcək kimsənin öyüd nəsiyyət qəbul edə biləcəyi qədər ömür vermədikmi, hələ sizə qorxudan Peyğəmbər də gəlmişdi, dadın əzabı, zalımların imdadına çatan olmaz, şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini bilir, o, ürəklərdə olanları da biləndir, sizi yeryüzünün varisləri edən O'dur, küfrədənin küfrü öz əleyhni olar. Kafirlərin küfrü, Rəbbi yanında onlara qəzəbdən başqa bir şey artırmaz. Kafirlərin küfrü, onların ancaq ziyanını artırar. De, mənə bir göstərin görüm, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərdə bir şərikliyi var? Yahut onlara ilahi bir kitab vermişik və oradakı bir dəlilə istinad edirlər. Xeyr! O zalimlar bir-birinə ancaq yalan vəd verirlər. Həqiqətən Allah göyləri və yeri zaval tapmasınlar deyə tutub saxlayır. Əgər öz mehvərindən çıxsalar, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Doğrudan da Allah həlimdir, bağışlayandır. Özlərinə qorxudan bir peyğəmbər gələcəyi təqdirdə, hər hansı ümmətdən daha artıq doğru yolda olacaqları barədə, Allaha çox möhkəm and içmişdilər. Amma onlara belə bir peyğəmbər, Muhəmməd ə.s. gəldikdə, bu ancaq onların haqq yoldan uzaqlaşmalarını artırdı. Bu isə onların yer üzündə təkəbbür göstərmələri və pis əməlləri ucbatından idi. Pis əməl ancaq onun öz sahibinin başında çatlayar. Məyər onlar Allahın adəti üzrə, əvvəlkilərin düçar olduqları müsibətləri mi gözləyirlər? Sən Allahın qoyduğu qayda qanunda heç bir dəyişiklik tapmazsan. Məyər onlar yer üzündə dolaşı Özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Halbuki onlar bunlardan daha qüvvətli idilər. Göylərdə və yerdə Allahı aciz edə biləcək heç bir şey yoxdur. Həqiqətən, O biləndir, qadirdir. Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə cəzalandırsaydı, yer üzündə bir nəfəri belə sağ qoymazdı. Lakin Allah onları müəyyən bir vaxta qədər gecikdirər. Nəhayət, onların vaxtı gəlib çatdıqda, hər kəsə ya cəza, ya fut mükafat verər. Çünki Allah öz bəndələrini görəndir.